Elkarte batean ezagut zera goaz goizuntan baionako tabl du soar elkarteak lan egiten du a sarotikaitzina lau hilabete terdis a fari beroen txerbitzatzeko haratz gusiz beharretan diren pertsoneg eta orta semintzatzeko gurekin tabl du soar elkarteko. Carmen Elisa Garai, egunon. Egunon, deneri. Alabraz, tabl du soar elkartea, noises geroz hariciste? Axi zen goita bat urte, axi dela, tabl du soar. Pentsatzen gini urte bat edo bi urte eginen gila, bainan. Olorako denborako, oladia hoai eta horgia beti eta maluruski horregunen pentsatzeut. Artuko ditugu jazko uh, xifriak, ba. zenta aurtengoa irageiten ari baita. Ba. Jaz, uh, lauila bete terriz, zenbat apairu ba. joan ziren? Surtzi mila laueun intugu. Eta zenbat uh, badira araz guziz? Berro goita marra, iruetan ogoi izan alti, altia gehiago, me gutxi aldiz gehiago. Hor, mm. sasoina abiatu da zaruan, ba? hotz giten du mementu untan, ba? uh, delaik gehiago uh, emendatzen da jende ziunia, edo jende koprua? Ez da al gehiago badela, otzaikin. Leno bazen gehiago puskat urrungia ere erritik, eta pentsatzen dugu hori frenatzen dila jendeak gitia. Nuntz izte zuzen, intusen ere? Ja xomean zen bernar. Baionan. Baionan. Bada zu bigoria, han, behiti. Eta, ogoi urtez, ze profila, behar etan diren jenden profila, kambiatu da? Leheno behar bada, karikako jende zen gillo, ba, o nola da hoai? Geillo zen karikakoa, eta hoai jiten dia, jende, baionako jendeak, ama bortzetik, estela geillo sosik, eosteko jateko, halat jiten dia. Erretretadun zo meizu ere, ba, behar batz? Ege ba, jende adinekoak, gazte batzuk, ez duten adlanik. Ertan duzu diaz, behoitamak bat, irutanoi ba? bat haraz guziz. Ochtan gia, orte untan ere. Hala, itxura ba? bereko ortea izan da? Ba, ba, pentsatze ut. E, guberri uh, garaia pasatu da, pentsatzen da, bon, ainintzen pesta, familiako apairu, jende orientzat ez, edo ainintzen dako behar bat da, hori e, guberri garaian emendatu da, edo ez baita ezpada. Diendia? Diendia ez emendatu ez. Endugu diendia bat batkali honbat, ogoi talauan, eguarditan, bazien eun diend persona, izan dute batkali honbat, egina baitugu de partener, Ema Huz, Peña Horkompon, eta gero la Croix Ruz, ere, le Sokur Katolik, diendia gure laguntzerat. Karritute, sukoletatak, sospitat fresak egeko eta gero bazien desanimazion, Bazien kantariaak, dantzariak eta oain dugu egun jende egun persona. Zeenbat laguntzaile? Egunta hogeita hamak. Araraz guzi zenbat behar da? Amabi, apepre. Amar-amabi ah. eh? jende egiten dia asguziz. Eta amabi horietan badia uh, bi koziner sopait, sopaiteko eta hiru uh, plata, txitsia, legumekin. Laguntzaileak uh, bazizte, handan uh, abat, aratsguziz uh, beharretan diren jende egiten dira, zian artean nola pasatzen da, kontaktua nola pasatzen da? Uh, Izigarri kontaktoa hona dugu. Estugu beti kontengian ani saitia On, arruntuntza pasatzen da badia bon, antregio me de xef mm -hmm. konsei d'administrazioniak mm -hmm. buruzagiak buru <laughs> eta gero bertziak badakite planinga eten dugulaik badakite denak gaur hoi inaut, gaur deserta inaut berze batek baxerak inentu baxerpiteat denak bat dugu bere lanakiteko eta arruntuntza pasatzen da Karikako jendeak badu itxura bat, fek jenden burian beden itxura bat bortitza dela e, leku bortitza da khaki eta neguan bereziki sieko rischenditzen duzie heldu diren jenden partetik ba ba senditzen dugu bortizkeria tristezas bai, ixenditzen dugu ba tasik seitena luzio gendako nola nola hartzen duzie hori hoiekin egotengia badia Az guziz, bi edo edo personau yekin xolazian. Atxe maenten altugu desoluzioan antre gilleme. noat joan loiterat. Eman gelitzan balin bada zerbait emaiten dugu bi edo amuneko. ere, de profesional. Bai, eh? zenta hor, ari zilea ipatzen, psikologia ere? Ba, ba, oi, behar da. Azten dia... A, Asbazuz ez da ontsa pasatzen, batioa azten da ujuka, joka azten dia, ez da gigun ola in, obligatuagia azten joka, polizia erraten dugu diteko. E, haipatzot dugu, miseria ikusten duzela egunguziz, e, bortizkeria ere bai batzutan. Ala ere, laguntzaile bezala, baditaizke momentu honak, zer motibatzen ziuzte lan hojene diteko? Nih, denak baitut. Mm. Eta, egun batez joaniz izi ikusteat, lagun batek errandaut, eta zato ikusteat. Ta pensatut nere den bora, ematen ginela jende eh, hori eri. Zuk ba, ba, ba bat duzu doba sinuen lan batet? Bautetxe bat, baut famili bat, banin lana hau aier retretatu janiz. Da den bor pitiat, arzen jende horien Astian behin eko lanauzu edo itentzera bizpairu aldiz, nola inbizentzera? Aldi batu, haste ba, untan joaneniz bi aldiz eta berzetan aldibatez, iten duguna ilo planning, kusten dugu nola behar den dien dia. Diateko mm. edateko, dik biltzen dituzue. La Bank Kalimanter antxudenak bialdi zatian joan joitengiaxeka eta gero baitugu jendiak uh, laborariak bildotsakak emaiten olako puzak ere bad. Deeststu gaosi dela emaiten guri. Ta i Bil moldean funtziomenduan zuen uh, gastuetan Bank Kalimantegogikin uh, pagatzen duzu zabetdo Bank Kalimante Teha, ohrek, ez, ez dugu pagatzen labankalimantek. Hmm. Eta gero alokairua ere... Baionako iriak emaiten dugu gure pagatzen du hori. Ala, egoitza. Ba. Oai e... alohamendu ona dugu denak eh, etxeak lehenok anpoanginen. Baginin, mm -hmm. unebaix. Mm -hmm. Ta oai bero da, jartzen aldia, goxokio dira. Laguntzaileak badirela egin duzu, baina... Eh, Kupuruan ez, edo numerian ez izta ingezki, baina uh, kopuruakta faltadira uh, jende zonbait zu, ala ere... Uh... Ba, hauniz uh, jende egiten gira, baina faltatugu kozinerak, ez da ere ogoi jendeko iteko etxean, baina uh, mm -hmm. iten alda. Mm -hmm. Eta beharki nuke koziner gehiago. Mm -hmm. Idur idur teuntan, zonbait gazte asidiela kozinatzen. Mm -hmm. Bat du, bulta bat, tablodizoak e, ibiltzen dela. Ikusi duzik, e, kanbiamen bat, urte horietan e, zehak, behar ba, jenden beharrak kambiatu dira, edo, beti berdintxu segitzen du? Beti berdintxu, ba. Baitu gu jendeak, hor nik zautzentu, ja, hamar urte joan hitzela tablodizoak, beti ikustentu dutela berak, egun guziz. Mm -hmm. ta, batzuk ere kontentia hor jitea ba, dela jendia. Ezeko diteko bakarrik soko batean. Eranduzu, Mare Ruski ez dela gelditzeko tan, uh, tablo duzuak? No. zinez dela jo ere, haraz guziz eskaintzen Hasi Asi ziren, bizpairu emazte, katedralian, emaiten sopa pixkat. Mm -hmm. Gero sopa, gero berze leku batean amuzerol eman zuten afari mm -hmm. guzia, eta oai... Uh, Bai, togo de loco en eta orguia. Mm -hmm. Erenduzu jende batzu badila urteak egiten direla eta beti beti berak. Ala ere ikusten dituzu jende batzu maldan goiti berriz joaitzen direnak eta Ba kositogu. Ba, ez ba, da hori. Etxe maitena apartamentu ya, Landpikat eta Malruski gutxi. Mm -hmm. Ziekin mintzatu, zonbitzuak ere hartzen dute, ba, beren burua ba, hooki, ikusten ba, ba, ba, dute, eta ba, ba. gauzitzen dut zuen honbait horien burua altsaazteat. Ba, kartzentu zerbait, ba. Liseoekin ere, gazteekin haizistela? Ba, hauniz liseoekin dutia. Kartzentuzte aldi batzuz afalia, bertze batzuz bakarrik deserta, edo bakarrik eldudia eldu pitsigabe, baina bere pre, gure oien prezentzia importanta da. Nik maite dut gazte horiek giten die laiko. Kuskuste ulte zer den bizia, mm. ez dela beti erresa, eta aixe erortzen aldela hola. Mm -hmm. Gauza zailak dira horik gazteen dako, Um, no nola prestatzen dituzie gazte horiek, uh, um, bada prestaketabat? Uh, Prestatik tipia. Ni jo haiten ditzen, uh, par egzampol, usta itzeko liseat, uh, prestantzaten dut la table du soar, eta gero profesorak ikasleak dute preparatzen gazte horiek. Mm -hmm. Nola bizitzen dute, eh? bat dituzi hori konten dira gazte horiek? Uh... Ba, nahitute berriz <laughs> Mm -hmm. eta bon, guk gure lana da lanada guztiauiek uh, nola den. Hala, sasoi betian zizte, marxo undak arte, ba, ba. marxoaren obitamika arte. E, Dei baten pasatzeko, emikroa orduzu, or, uh, kozinerak falta, kozinerak, nahizeta zonbitzu uh, badirena? Ba, badia hau. berriak, azte batzuk hasi dia eta gure bortak edekiak dia jiten altzizte. Gure launtzeat... Suena txemaiteko apairuten horeta, no? Segiakitarritiko ba, iti uberena? Beti. Edo aintzin ere aintzizte prestatzen ere? Angia bors terditan norbait badaia. Konsei mm -hmm. d'administriazioneko jende bat izanen daan. Beskertuko zeitugu buraia eta lan hortan segitzeko ola-ola egiten eh, dauzuegu, Mare Ruski, beharra horbaita. Karmen Elisa Garai, tabludu zuahetik horzinela horritarazten dugu, milesker? Milesker zuedi...